А як вечір, уже на франчині, причесані, у модних чорних черевиках, з'являються на навеселі, ступаючи більше по шпоришу, а не по пелюці, щоб не закушпелити свої гостроносі. Часом і той баглай студент з'являється в цьому товаристві, і уже не в спортивному, що його цілими днями не скидає, а причепорений по вечірньому, в білій напрасованій безрукавці, або в новому сірому светрі, що так йому до лиця, довгообразе, високий, ставний. І теж у гостроносих черевиках, до начищених перед танцями. Десь він з котроюсь танцюватиме сьогодні. Коли дітлахи тягнуть його поганяти з ним м'яча, студент відмагається, показує їм на черевики, на светр, не для гримовля варяджався. Але ж хіба їх переконаєш, не відстануть, поки він таки злегка підсмекне рукава свого светра. Якимось таким делікатним, красивим жестом підсмекне. І наставить руки під м'яч. Ув'язавшись у гру, пропилюку забуде. Вона аж демить з-під ніг. Коли він кидається сюди й туди, випружинюється в стрибках, полюючи за м'ячем, доки друзі кликнуть. І студент схаменеться, поправить одяг, приставить ноги до лавки, пилюкку з черевика обмахне, візарунжиться шкарпетки на лівій, потім на правій, підсмикне акуратно. Тоді знов до товаришів, і вже веселий їхній гурт поплив у бік собору, мабуть, у парк бетонного заводу на танці. Дядько Катрати не любить, коли Єлька задивляється в той бік. Доки не прописана Єлько, побережись. Живи так, наче тебе й нема. Так поставив, і так воно йде. За двір ані ногою. Живе, як і не живе. Люди не докучають своєю цікавістю, ніби вичікують, що нова людина сама їм об'явиться. Вранці раненько часом степ озивається до Єльки міцним перепільченим покликом. Десь за садками на кладовищі прижилась перепілочка степова. Щоранку так життєрязнисно підпадьомка є. Єлька ходила туди, шукала в кладовищенських бур'янах степову свою землячку. Хотіла підгледіти, але та не далася на очі. Єдина дорога відкрита Єльці – це до Дніпра, до Бакена, що його обслуговує катратий. Через кладовище з дохмяними, ащадними чебрецями, через дюни кучугури з колючками та... Чаполоччу, де, в супереч законові закону, дібнічі кози безтурботно пасуться, Крізь продерту дірку в колючому дроті, що ним оплутану територію водокачки, іди вже на березі колобакинської будки, колочовна. Яка тут воля, яка широчин для душі, моторки дрихочуть по Дніпру, прослизають байдарки, білі крила вітрил пливуть, як у вісні. Протилежний берег, бастіони заводів, чорні в димах та сірі шлакові гори над Савим Дніпром. Ті, що цілу ніч такучою лавою палахкотять, а зараз темніють, мов пригаслі вулкани. Трохи вище по берегу, серед темної зелені парку, водна станція металургів, граціозна візерунчаста, блакитно-біла вся, мов казковий якийсь палац. Стоянки човнів, кафе з музикою, на островах різні заводські турбази, профілакторії – і цим усім користається заводський люд, звичайні смертні, такі, як і Єлька. Тут не тільки витворяють блага, а самі пожинають їх. Відробив зміну й гуляй. Ще білий день, а вони в кіно, в парки, на Дніпро та на весла. Десь тільки згодом Єльчині очі побачать інше. Коли робітників грозовиками розвозять на далекі слободи після зміни, побачить тоді Єлька людей до весна гизморених, спалих з лиця, ніби вичевлених. Заводські дівчата, йдучи зі зміни, пісень не співають, як там у степу, коли повертаються з поля. Там, де тільки мчить з вечорових полів грузовик, сюди розпластує на вітрі шматки пісень. Заводська людина значно довше входить у норму після цехової веснаги. Єлька це згодом помітить. Поки що ж, перед нею саме тільки досвілля заводчан. Святковість літа, тиха краса Дніпрянських вод. Сюди й туди мчать цілими родинами, з дітьми, а де промейне монторним човном тільки пара, дівчина-юнак, засмаглявлені сонцем. Безжурні обоє летять, тримаючи курс на ледь мріючі Дніпровські острови, на присахідно розпалах сонце, на нічні багаття з комарами, з пригодами і справжнім коханням. Буйнує сила життя, дивляться води, таємнічі ці гуркоти долинають з протилежного берега, з цитаделі металургів. Сонце сідає за заповиті млою пагорби, за далекі димарі. Дніпрова гладін бусковіє, рожевим береться хвиля, вигинаючись, колишеться під гаснучим промінням важкими переливами оксамитами. Поступово густішають, малиновіють оксамити Дніпра. Мов плавучий острів, пройде біленький екскурсійний пароплав із заводським людом, із розливом музики, далеко чутної над водою. Пройде і тільки по якомусь часі, не скоро. Докотиться, зрушена ним хвиля до берега, лоскітно плесне на пісок, на Єльчині ноги. Велич, так би назвала Єлька, оті вежі домен, оті чорні індустріальні собори. Все пови туди мами, все в якихось глибинних двиготах, загадкових, ніби підземних гулах. «Жінки теж там працюють?» – запитала якось дядька Ягора. Тисячі їх там, і я б хотіла туди. Ні, дядько цього їй не бажав би. Не мед їм там у куряві аглофабрики, що побачиш, на жаль, жінок із ломами на ремонті колій заводських і на кранах, коли вони над самим полум'ям ковшів пропливають. Хіба ж то жіноча робота? Хіба вона після того дітей родитиме? Настане час, що зовсім жінок у цехах металургійного не буде. Хіба що вітамінний квас продаватимуть металургам. Найперше повинна б жінок повільняти від шкідливих робіт уся ота механізація та автоматика, що йде людині на зміну. За його Ягорової молодості біля дони людей ще як мурашні було. Щоб отаку дону нагодувати рудою, самих каталів треба було б тисячу чоловік, а зараз її завантажують двоє. При заході сонця сядуть у човна із дядьком, попливуть засвічувати бакани, погойдають з Єльку бусково малинові оксамити Дніпровські, де, коли опиняться аж поблизу тих шлакових гір, дядька Ягора вони викликають задуму. «Мабуть, такі вулкани», – задивившись, тихо каже Єлька. «Оті гори, дочко, то все наша братця перекипіла, димом тут вічно чадить, сажа падає чорна лапата». «Хто живе там під боком у заводу? Той білого світу не бачить», – гомонить дядько Ягор. «Випрану білизну не вивішуй, одразу чорна стане. Колись я там жив, наковтався. Вранці, коли йдеш на роботу, сажі ті сліди, як по снігу відпечатуєш. На лавках, на листях дерев, на всьому сажа. Тонни і тонни її випадає за місто щодоби. Давно балакають про те, щоб уловлювачі – Поставити фільтри, та поки що більше язиками фільтрують. Ні, не для жіночих рук робота на металургійному. Знов перестерігає племінницю дядько Єгор. Там і чоловік на кожен витримає. Це ж не випадково, мовляв, серед горнових, мершавого не побачих, Усе здоров'яки. Там потрібні люди при силі. Нас, коли брали з біржі, найперше по здоров'ю перевіряли. «Найперше було, мусиш лікарів пройти, здоров'я своє показати, а тоді вже розмовляй!» Єлька ще від матері чула, що дядько Єгор після того, як розламалась під ним махновська тачанка, як розкотились під неї колеса на чотири сторони світу, пішов на завод. На роботу найважчу – каталем. Тепер і професії такої немає. В минулому вся, дивлячись на зношене тіло старече, Важко Єльці навіть уявити його молодим А боже, колись Дядьку Єгоре А на заводі після степу Трудно було вам звикати? Не питай Першудобно доті відбудували Тижнями з заводу не виходили Там і ночували А одного дня якась таки вигинув степ Як побачив його після розлуки Впав лицем на зелену траву Повіриш, качаюсь і плачу Сміюся і плачу з літами, правда, обвикся за муром. Полюбив завод, діла підладились. Втомило життя, та не прогуляв його. Наробились у ці руки, Єлько. Ох, наробились на віку. Все життя лицем до вогню. Самого шлаку ото гори. Метал наш і по морях ходить, і в небесах літа. Дими зблизька, аж душа Єлько. Важко сталиться від заводу. Тепер їй хочеться швидше звідси. Старий проте не спішить, вовтузиться біля на спокійно, а тоді ще стане давати димам оцінку. Білий – то ще нічого. Та й чорний, що клуб'ям валить, теж не найгірший. Найстрашніший – жовто-бурий, о той, аж червоний. Буває, розтягнеться по обрію на кілометри і довго стоїть з тягою над селищами, робить небо і ржавим. Ото від такого і зелені дерева жовкнуть. На одній із труб газ горить, немов гігантський світильник. Голубе полум'я тріпоче, бігає квіткою-пелюскатою. Що-то горить над трубою.